«А як же я?» – розгублено запитав Анатолій і відклав викрутку. «Та проснися ти нарешті!» – нервово мовила Ольга. «Можеш ти крикнути, сказати щось таке, щоб я тебе хоч поважала, коли не можу любити?» Його погляд став безпорадним і ще більше розгубленим. «Я не люблю тебе і більше не можу так жити». Нас нічого не єднає, навіть дитини немає. То чого ж нам мучити одне одного? А ти мене не мучиш. Мені з тобою добре, я люблю тебе. А мені з тобою погано, і я не люблю тебе, і ніколи не любила, – жорстоко мовила Ольга. Ми випадкові люди, тобі потрібна інша жінка а мені інший чоловік. Ти що, Олю? Мені ніхто, крім тебе, не потрібен. Анатолій зашарівся, на очах забриніли сльози. Ольга відвернулася. Що ж робити? Я полюбила іншого. Ну, люби собі на здоров'я. Як полюбила, так і розлюбиш. Я почекаю. Бо дай ти, Ольга нервово залишила кухню, скинула із себе халат, задягла сукню і рушила до дверей. «Куди йти?» – лагідно запитав Анатолій. «Заспокойся, Олю. Іди прогуляйся і про все подумай». «Я вже подумала. Я залишаю тебе». Вона вискочила з кімнати, перетнула гамірний коридор. Ці крики, запахи, що доносилися з кухонь, зараз ще більше дратували. У всій її постаті було щось рвійне, рішуче. Почувала полегкість від того, що наважилася сказати чоловікові. Тепер можна йти до Богдана і сказати, що вона вже зважилася і зробила свій остаточний вибір. Віднині вона не оглядатиметься на вулицях, коли йтиме з ним, не зиркатиме на годинник. Вона вже майже вільна жінка. Від метро повернула до знайомого будинку, піднімалася східцями, вперше почуваючи спокій. Її віднині нічого не гнітило і не полохало. Рука Звично потяглася до кнопки дзвінка, але вчасно опустилася. По той бік дверей почула Богданів голос і завмерла. Він розмовляв із кимось по телефону схвильовано і квапливо. Ольга схилилася на стіну і стояла так незрушно, почуваючи пекучий сором, що слухає чужу балачку. Але не сила була відійти. «Я тебе благаю». «Прийди. Нам треба багато про що поговорити. Вже час. Я надто довго чекав. Прийди, рідна моя, і дізнаєшся, як я люблю тебе і як ти мені потрібна». Він на хвилю вмовкає, а тоді його голос знову пливе воркотливо і ласкаво. «Жду тебе з нетерпіння, моє сонечко». Перше, що відчула Ольга, їй хотілося померти ось тут, коло дверей. Поволі сунулась, тримаючись за поручні до виходу. Вони, здається, витяглися не на два поверхи, а на довге розпачливе життя. А день неначе сміявся до неї прижовклим листям кленів, осокорів, грів вечоровим сонцем і нагадував. Що в ньому щось навіки і безповоротно вмерло. Поблукала коло телефонної будки, а потім таки зайшла в неї і набрала Богданів номер. Він підняв трубку і зраділо вигукнув: О, привіт! Де ти? Тут неподалік. Я зараз до тебе прийду. Провисла пауза. Чула важке його дихання і власне серцебиття. «Ти знаєш, у мене повна хата гостей!» Його голос враз став напружений. «Та не бійся, я далеко!» «А я й не боюсь. А де ти?» «Вдома, у Полтаві. Ти що, не почув, що це міжміський дзвінок?» «Фу!» – важко видихнув Богдан. «Не розчув». Його голос знову став голубино-воркітливим оксамитовим. Напруга ще якусь мить пульсує в нім, але він швидко оговтується. Йой ти жартівниця! Не знав, що ти можеш бути такою!» «Я так заскучав за тобою, Оленько! Щиро!» «І дуже заскучав! Ти ще сумніваєшся? Була б поруч, відчула б!» то я зараз усе перевірю. Чекай мене. Я буду через кілька хвилин. У слухавці затяжне мовчання і важке напружене дихання. «Де ти?» – видихає Богдан, і в голосі його звучить досада. «Де ти, бродиш, моя доле?» – Ольга сміється, але тугий клубок стискає її горло. «То їхати чи ні?» «Кажу що в мене повного гостей. «Ну то й що? Я майже вільна жінка!» «Ти ж зробив мені пропозицію, чи може передумав?» Богдан якусь хвилю мовчить, а тоді кажали чутно. «Що ти таке говориш? Хіба ж таким жартують? Я серйозна людина. Приїдь через дві години. Не вийде!» «З Полтави за дві години не доберешся!» «Ольго, що за жарти? Ти можеш врешті-решт бути серйозною людиною? В Києві ти чи в Полтаві?» «Я на острові Святого Лаврентія», – вона повісла трубку. Довго стояла і дивилася на Богданові вікна. неї проходили люди, вона перечіпалася за них поглядами і думала – що зовсім не знається на тайнах людських сердець. То щось незбагненне. Морок. Непрохідний ліс. Але якась сила зірвала її з місця, і вона знову піднялася східцями і зупинилася коло знайомих дверей, натисла кнопку і почула легкі Богданові кроки, його вкрадливий голос. «Я лечу, сонечку!» Двері відчинилися, його посмішка зів'яла, погляд став розгубленим. Ольга підійшла близько і з розмаху дала ляпаса. Рвонулася східцями вниз, вилетіла з під'їзду і зайшлася голосним плачем. Хтось наздогнав її і поклав руку на плече. Вона різко повернулася і побачила незнайомця, якого вже двічі зустріла і який не спускав з неї завороженого погляду. Ці очі вона пам'ятала. Він мовчки взяв її за руку, відвів у скверик і посадив на вільну лавку. Ольга схилилася на спинку сидіння і сховала в долонях заплакане лице. Коли прийняла долоні, Побачила теплі карі очі. У промінні вечорового сонця вони здавалися золотими. «То не сльози, а сонячний дощик», – сказав незнайомець. «Мене звати Миколою, а вас Ольгою». «І що з того?» – мовила холодно. «Ви всі однакові, імена лише різні». – Неправда, – лагідно промовив Микола. – Ми всі, як і ви, різні. Марію і Володимира розлучили тихого осіннього дня. Неначе крізь сон почула Марія, що шлюб розірвано. Вискочила з приміщення. Осіннє сонце поцілувало її, неначе привітало з тим, що сталося нині. Не почувала нічого, окрім порожнечі. Вона зела, як глибокий колодязь. Леніна Степанівна і Володимир урочистим кроком пройшли до Чорної урядової волги. Жаль, син, що сорвется твоє дипломатство, похитала головою. С чого ти взяла, мама? Була би шея, а шейник завжди найдеться. Багатозначно мовив Заброда-молодший. Коли Леніна Степаніона сховалася за брамою своєї партноменклатурної фортеці, сказав до водія, На Бориса Глєбською. Машина помчала на поділ. Біля нового цегляного будинку зупинилася. Він піднявся ліфтом на п'ятий поверх і подзвонив у двері. Йому відчинила невисока білява жінка. Володимир якусь мить розглядав її. Вони не бачилися кілька років. Світлана погарнішала, стала ще жіночнішою, привабливішою. «Я хочу увидеть дочь», — сказав Заброда. «Наконец-то ти вспомнил, що у тебе є дочь. Вона в садике. Сейчас її приведу». «Я все помню». Помню її день рождення, помню, що їй вже 6 років і три місяці. Кажеться, я об цьому ніколи не забував, і ти добре знаєш. Світлана нічого не відповіла, провела його до кімнати і сказала. «Садісь». Володимир упустився в крісло, вона сіла навпроти. Заброда відверто розглядав її, мов би, купляв товар і приміряв, чи він ему підійде? Почему ты не вышла замуж? запитав без церемона. Тебя ждала, кокетливо відповіла Светлана. Мне цыганка нагадала, что мы будем вместе. Сказала, что у тебя жизни нет. Владимир, примруживши очи, посмехался, а потім притягнув Светлану и впьявся у ее губы стигнувши подумати, що нічого не почуває до неї особливого, як і до тої юної колишньої комсомолочки. Тоді була хіба що новизна почуттів, а зараз і того не було. Їхній роман тривав усього місяць. Він забув про неї відразу, а вона нагадала про нього цілком матеріальним доказом. Зателефонувала на роботу і попросила, щоб він зайшов на кілька хвилин. Володимир не відразу і пригадав її. За той час, що минув від їхніх зустрічей, він стільки разів опалювався, стільки було в нього скороминучих романів, що ця дівча з комсомольським значком на грудях запам'яталося лише своїми великими схвильованими очистками, які дивилися прямо в душу, але глибин її не сягали. Світлані довелося довго пояснювати, хто телефонує. Врешті Володимир пригадав її і нервовим голосом запитав, що їй від нього треба і чого вона його турбує. Світлана сказала, що вона має йому дещо повідомити. – Тільки без любовних сцен, – мовив тоді Володимир. Может, скажешь все по телефону? Не получится. Это же не видео телефон. Сайди. Дело серьезнее, чем ты думаешь. Он заехал после работы за адресою, яку назвала Светлана. Она провела его до комнаты. Володимир побачив дитяче ліжечко и уступил. Кровь бурхнула ему до скронь. Вин опустился на стелець и, блинучий и лютуючий, в одночас сказал, «А я здесь при чем?» «Чего ты меня позвала? Чтобы я тебя поздравил? Ты вышла замуж? Ну и поздравляю!» «Нет, замуж я не вышла. Я тебя тоже поздравляю с дочерью. Посмотри, она копия ты». Світлана була тяжка і істерична. Володимир кричав, що вона хоче накинути на нього гріхи своєї розпутності, але він ніколи не повірить, що те пескля у ліжечку має до нього хоча б якесь відношення. Світлана плакала і клялася, що ні до нього, ні опісля у неї нікого не було. Вона записала доньку на прізвище Заворода. На його обличчі з'явилися бурякові плями. Мало не накинувся на Світлану з кулаками. Потім з'явився через рік.